Egun ondeneri, ongi, zuentzatere bitxea da, haste hori, edo bakaranaiz ipurni mazelak nunko katu ez dakiena. Harri gerriadaen zein hartzen duen gaina, egun erokoak. astez hastez, etxan egon gira. Sortzi hastez, asko erakurri dugu, gogoetatu dugu, urbelekoa eixekulan baino gehiago telefonatu diegu, eguzkiaz ere gozatu dugu. Sortzi astez, demora libere askatu az bariatu gira. Talaista errezakutu itugu zoom, jitzi, mit, vizio aperro, telelan, soka elektronikoa lepoari lotuta bizi izan baina hain alienatuak non iritsi giren pentsatzera, atsegina dela ere ola haritzea. Beldo hogarriada zefite hartzen duen gaina, egunerokoak. Moaskorbiara munguziz, zinegiten jot nere buruari, ez dudala gehiagoain beste dango. Eta iristen da, hostegungaueko garagarden aldia. Bidaian naize al dio bizigirua moteltzekoenengaamendu hartzen dut. Eta iristen da lanera itzultzeko garaia hiperkonektatua. Etxigarria Et da zeinfite hartzen duen gaina egunerokoak. Sedurmaiz, entzuren artean, batek baino gehiagok pentsatuko zuela, konfinamendu biharaamuak ez zirela begin izango. Ez zin zela bexe egtu. Chrisi software grabea zela, alegia Deusez biziak begriz gaina harzean. Eta berriz hartu dute aurrek ikastolako bidea Berriz dira autoz, mac driveko pasabideak Eta itzule gila lanera, maska aurpegian eta soluzio hidroalko likola jakelan Sintxo-sintxo, sortzi infantilizatuak, individualizatuak eta izan ondoren. Biziki fite hartu dugaina egunilekoak Sobera fite Hainzineko bela unaldiek Le granzoar amesten zuten bezara igurikatzen badugu lemond da pre, ez ditugu ez bata ez ezagutuko. Nago ea mundua katastrofe hogetara eramandutenei ez ote diegun delegatzen geroko mundua bejeraikitzea. Alta, guri dagokigu tokian toki alternan eraikitzea, ratez uhrats, auzo lanean, elkartasunez, txikitik eraginez, gure baitarik, neuren baimena, Eta beltsiki mundua aldatuko zen inspirazio divino itxengabe. La zter gurutzatuko gira berriz, lantegiko kafemakinaren inguruan, Erigo plazan, gari-gari ertzetako taberna eta elkarteetako bilkuretan. Eta bitartean segi pishko eta baikor. Eskorrak depresioaren betaurrekoekin mundua begiratzen duen bitartean, baikorrak aldatzen baitu ekintza iretsaren eskuragoak jantzita.